hoofstuk 91, die liefde en die ware gebed tot Elohim, Yahshua en Seen van Elohim, die heidense gedagtes van die drie priesters en die reaksie van die kyntjie. Jozef het die kyntjie gekus en gesê, Ja, voorwaar, as in jou nie die hart van die Vader was nie, dan sou jy nooit sulke woorde kon gespreek het nie, want waar op die jylle wereld Is daar een kind van jou leeftijd, wat by machte is, om uit homself sylke woorde te praat, soos een wijze nog nooit gespreek het nie? Sê my daarom, of ek vir jou volledig as my Elohim en meester moet aan bid? Hier die vraag van Joosef van die kynkie, die gemoedere van alle aanweziges verbaas. Maar die kynkie het sacht lachend aan Joosef gesê, Joosef, weet jy wel hoe die mens tot Elohim moet bid? kyk, jy weet nie heeltemaal nie, daarom wil ek dit vir jou sê. Luister, die mens moet tot Elohim bid in gees en in waarheid, maar nie met die lippe, soos die kinders van die werelde doen nie, wat meen dat hulle Elohim gedien het as hulle tyd hulle lippe beweeg het nie. Wil jy echter in gees en in waarheid bid, dan moet jy Elohim liefwe in jou hart, en goed doen aan alle vriende en vijande, dan sal jou gebed rechtvaardig wees voor Elohim. As iemand echter net op vaste tye met die lippe een kort rikkie voor Elohim geprevel het, en tydens die geprevel aan allerlei wereldse dinge gedink het, wat om nader aan die hart le as sy leeg gebed, ja, meer as Elohim self, sê my, is dit dan wel een gebed? Werklik, miljoene solke gebede sal dier Elohim precies so verhoor word, as wat een klip die stem van 'n skreeuwer verhoor. Maar as jy bid uit liefde tot Elohim, dan hoef jy nooit te vraag of jy my nou moet aanbid as die mees gewaarde Elohim en vader nie. Want wie soe tot Elohim bid, bid ook tot my want die vader en ek is een van liefde en een van hart. Hier die woorde het almal tot sywer inzicht bekeer, en hy het nou geweet waarom Yahshua een sien van Elohim genoemd word. Jozefse bors word nou vervul met die hoogste jimmelse zaligheid, en Maria het innerlik oor die kankie gejuig en al sulke woorde in haar hart bewaar, wat die sien van Jozef het so gedoen die drie priesters het echter aan Jozef gesê, verhevenste weise van alle tye, ons sal graag heeltemaal alleen met die baie vertrouwelijk wil praat op daar die hevel, waarop die gestrand met die seend so van harte en opbouwend tot die Elohim gebid het. Maar die kynkie het die volgende in hulle midde gespreek, namelijk, jylle denk sekerlik dat my oor het tekort is, en op die hevel jylle mond nie sou kon bereik nie. O, jylle vergis jylle, want my oor reik net so ver as my hande. Hou daarom jylle bespreking maar hiervoor my,